الحسن لغيره ها وای کنه حدیث حسن لغيره ستوي तारीफو تعریف داده هو الضعیف و اذا ضعيف حدیث في ذات تعددت طرقه او چکهل د دي طرق گند راشي ولم سبب ضعفه او ني سبب د ضعف د دي حديث فشق دراوی او کذب هو یا دروغ اېدي په لغوی باځي روايات ضعیف دي په سبب د فشق او د دروغ او دراوینو کډیر مراجعه کی ناغې د سوړیګ نه اگر کتور کی ګڼ شي یستفاد من هر د وی فائدہ کی دی شي د تاریخ نه چې ضعیف يرتقي پرتکی درجه د حسن لغیر هیتا بیمرین په دوو کارونو هوما غدا دی ی یوروا من ثریق ناخر ای په بل طریقم دا حدیث راغل فاکثر فا یا په ډیرو طریقو الی یکون الطریق الاخر مثله غبل طریقه ضیغون تھیوی او قوامنه یعد دینه پسندی دی اعتبار سره مضبوط ای ذی مدای یکون سبب وجود فی جی وی سبب د ذوالف حدیث ماصو حفظ راوی یا د راوی حافظه بیکاره را و ایم ما انقطاع فی سند یا پسند کې انقطاع راغله یا جہالت د پر رجالو کې سبب و تسمیته ویزالی دادی ته حسن لغیر هیول وی و سبب و تسمیته ب از بزارک ان الحسن ال لم یاتی من چدا حسن والے نظر اغله د سند اولنه وانما اتا من انجام غيره له بل ورثري وشوي اگر زکه حسن شوي او ممکن د تصویر د اعتقاد پورته کیدو د حدیث ضعیف مرتبه د حسن لغیر هی تا بمعادله ریاضیه على نحو التالیه دسی وې د ریاضی په حساب وکغره لاندې ذکر شوی حدیث ته خو زو د راوید در کذب کیزب... او د فیسه کو جننه بل زوی حدیث ده نو دا دواړه چې جامه کې نو ما حاصله ته سوجو شو حاصل لري هی په شوي نور ځان پویاوی دنه